15 вересня 1941 року. Поліція безпеки і СД. Діяльність західноукраїнської групи Бандери стає все більш шкідливою в інших районах України. Там пропагуються національні політичні ідеї, для яких раніше не було практично ніякого сприятливого підґрунті. Ці ідеї становлять гостру Небезпеку для німецьких інтересів сьогодні і в майбутньому було вжито відповідних заходів. Документ номер 106. Наказ про страту безсуду членів ОГУН Бандери ОН 25 листопада 1941 року Айнацкоманда С-5 поліції безпеки СД на зовнішні пости Київ, Дніпропетровськ, Миколаїв, Рівне, Житомир, Вінниця. Об'єкт ОУН – рух Бандери. Незаперечно встановлено, що рух Бандери готує повстання в Рейхскомісаріаті України, мета якого – створення незалежної України. Всіх активістів руху Бандери треба негайно арештувати – і після грунтовного допиту таємно знищити як грабіжників. Протоколи допитів мають бути послані Einsatz команді S5. Цей лист має знищити командо негайно після прочитання Оберштурм Фюр СС. Документ номер 110. Уривок. З донесення про події в СРСР номер 143. Берлін 8 грудня 1941 року. Секретна справа Рейху. Начальник поліції безпеки ІСД. Група С. Діяльність руху Бандери в районі Житомира. Зовнішній пост Житомира. АНЗ «Команда-5» арештувала чотирьох членів ОУН, породженців Львівської області, допит яких дав додаткову інформацію про завдання течії ОУН «Бандери». Арештовані особи отримали від ОУН завдання, що точно відповідають намаганням цієї політичної групи, про які йдеться нижче утворення української міліції, призначення старост і начальників міліції, усунення керівників, неприйнятних для організації бандери і набір прихильників бандери з населення. Особлива увага продовжує приділятися намаганням поставити на всі визначальні пости людей, яким довіряє організація бандери. Було незаперечно встановлено, що, наприклад, німецького мера міста Йозефштадт Жильке, який не був схильним слідувати інструкціям ОУН, усунено арештованими особами. Цей захід ще раз доказує, що група Бандери не схильна дотримуватись наказів, звідки б вони не йшли, якщо вони не відповідають планам ОУН. Заяви одного з арештованих, Семена Марчука, дають зрозуміти, в якій мірі ці плани набувають безпосереднього спрямовання проти Німецького рейху. Марчук, зокрема, заявив, що члени ОУН отримали наказ відшукувати в лісах російську зброю і боєприпаси та переносити їх в окопи, щоб вони не потрапили до рук німецького вермахту. Момент, який керівництво ОУН вважатиме сприятливим, і коли будуть сформовані групи партизанів, з них буде створена вірна бандерівська міліція, можна буде атакувати німецькі окупаційні війська. Крівдога Марчук заявив, що на думку керівників руху Бандери, німецький вермахт, треба вважати головним ворогом України. Керівні кола ОУН не вірять у перемогу Німеччини над Радянською Росією і Англією. Скоріше є думка, що, здобувши перемогу над Радянською Росією, Німеччина буде настільки ослаблена, що не зможе продовжувати війну. Скориставшись цією ситуацією, армія, створена з українців, зможе завдати нещівного удару по німецьких збройних силах.